Розділ 54. Найбільшу частину грошей їм довелося заплатити за гелікоптери. Це були два повітряні лімузини, які рекламували корпоративні підприємства за межами канзас Сіті, Наче легковики в повітрі. На землю вони не сіли б у жодному разі. На незатверджених площадках, це точно. І на мотуці з них спуститися вони б теж нікому не дали. Їхня страховка цього не дозволила би, але вони із задоволенням літали туди-сюди порожняком. Вони любили додавати трохи драматизму до моменту. Як вони самі казали, для гарного кадру. Вони отримали точні координати з Гуглу. Найскладніше було розрахувати час. Так, щоб камери могли розпочати роботу. Але в їхніх кабінах були комп'ютери. А з ними це ставало більш реальним. Другий за розміром кусень грошей забрав Вествуд. Він повинен був їх вразити. Його бортовим комп'ютером був лише спідометр на орендованому Форді та наручний годинник на зап'яєстеку. Це задачка ще зі школи, а не з аспірантури. Якщо автомобілю потрібно проїхати 15 миль за 15 хвилин, з якою швидкістю він має їхати? Звісно, усе залежить від поїзда. Він знайшов радіостанцію, на якій говорили про погоду та умови на дорогах. По радіо передали, що до залізниці було вже близько. Щоб люди могли встигнути за розкладом. Він міг це зробити навіть краще. Тим часом Ричард та Ченк сиділи у вантажівці Федекс. Вони подзвонили на склад в Оклахомасеті та сказали, що в них є надзвичайно терміновий та невідкладний пакунок ще з минулого вечора, який має бути доставлений до материного спочинку. Їм сказали, коли вони можуть найпізніше його принести. Вони прийшли за п'ять хвилин до того. Вони знайшли водія з нічної зміни, який курив на дорізці. Він пояснив їм, що материн спочинок є частиною його звичного маршруту. Він погодився, що пачки 100-доларових купюр у банківській упаковці були просто прекрасними. Особливо після того, як вони застосували певний психологічний тиск на нього. Беріть, скільки вам заманеться. Скільки ви самі вважатимете справедливою оплатою. Усе, що нам потрібно, це просто їхати в кузові авто. І прибути водночас із поїздом. Водій сказав, що це він точно може зробити. Без проблем. Навіть із заплющеними очима. Це був його звичний маршрут. Вони могли їхати і в його кабіні, якщо хотіли, а пересісти вже під час наближення. А тоді вони мали знову вистрибнути з авто, сподіваючись, що ніхто їх не помітить за магазином водія Кадилака, серед усієї тієї матушні з вертольотами панікою на переїзді та дивним прибуттям Вествуда. Якщо вони правильно розрахували час. Вочевидь, вони все зробили правильно. Метушні було багато, це вже безсумнівно. А в магазині ще й нікого не було, що також виявилося маленьким бонусом. Проте пізніше ця відсутність людей зіграла їм не на руку. Але це було пізніше. А почалося все з того Мойнахана, якому Ричер врізав по яйцях. Він побачив чоловіка, який шкут по вулиці в напрямку магазину або їдальні. Або, можливо, готелю. Його прибрали без проблем, просто обв'язали п'ятьма кабелями з комп'ютерного магазину, а потім ще й запхали йому клеп, зроблений з килимка із того самого магазину. Потім його залишили в покинутому офісі СПА, який розташовувався по сусідству з офісом Федекс і який не було обладнано нормальними замками. Наступним був його брат чи кузен, чи ким би він там не був, який мав на голові безглуздий шкіряний капелюх і щось наче шукав. Його прибрали так само просто, знову п'ять кабелів, один кляп і місце на підлозі офісу СРА біля його родича. Тоді настала черга продавця запчастин. Із магазину запчастин для зрошувальних систем. Він явно шукав цих двох. Цього разу жодних розмов про футбол не було. Лише перев'язування кабелями, кляп та підлога. Звичайні люди трималися від них подалі. Вони не висовувалися на двір. Якийсь первісний інстинкт, мабуть. Можливо. Через те, що в них була зброя. Вони виглядали для них чужинцями. Як декорації до фільму. Нічого не залишалося, окрім як ховатися. Номер 911, схоже, був тут поза зоною досяжності. Копи були далеко звідси. Та й взагалі, на дворі було спекотно. Значно зручніше сидіти всередині, там, де є кондиціонери? Водій Кадилака спокійно увійшов усередину. Він думав, що магазин і досі належав йому. Кабелі, кляп і підлога. Їм потрібно рухатися далі, щоб знайти ще продавця із бакалійного магазину. Вони дістались до нього, коли він саме виходив із будівлі, тримаючи в руках маленьку пляшечку пептобісмолу «33». Кабелі, кляп, підлога. Гра закінчилася, коли інші члени групи почали з криками вибігати з їдальні. Вони залишили Вествуда на одинці. Він сказав. Вони погодились на бензиновий двигун. Ричард кивнув. Вони планували довести свою аферу до кінця, щоб ви їм не казали. Я гадаю, вони поїхали на ферму. «А куди ж іще?» «Ми готові. Ми зробили все, що могли. Я нас туди доправлю. Я знаю. І там ви мене покинете, правда ж?» Чент відповіла. «Ми вас не кинемо. Хіба що ви самі цього захочете?» «Не захочу». Ричард сказав. «Шкода, що я не можу відправити вас туди першим. Замість себе. Ви доросла людина, і мені байдуже, що з вами трапиться. Їдьте з нами, якщо хочете. Будьте з нами увесь час. Але стійте ліворуч від мене. Чому? Я праворукий. Мені потрібна свобода руху. Зрозуміло. Поїхали. Зазвичай у бізнесі це називається тест-драйвом. Незнайомий механізм, який протягом короткого часу з експериментальною метою випробовує майбутній покупець, за винятком хіба що того, що Річер не був майбутнім покупцем. Він рідко щось купував і ніколи не купував того, що було непридатним для споживання, і вже точно він не купив би якесь обладнання для ферми. І продавець це знав. А Річер у будь-якому разі не став би сідати за кермо бо водити він не вмів. Він не знав, як це. Зі своєю першою проблемою він справився за допомогою зброї, з другою – за допомогою Вествуда, який колись навчився керувати такою штукою, бо, як виявилось, іноді наукові редактори потрапляли в журі, що судило наукові проекти, а це деколи призводило до особистого залучення в добровільній допомозі сусідам. Часто це означало, що потрібно було попрацювати руками і порозгрібати лопатою якесь сміття, а за допомогою техніки це було найпростіше зробити. Це був новий голландський канавокопач від дилера обладнання для ферм на північ від шляху каравану фургонів. Вествуд проторох котів ним через площу повз мотель. Якщо це не було тест-драйвом, то можна було це назвати просто вічливою позикою. Тільки без частки вічлива. У будь-якому разі, це була позика. У Ричера не було жодних намірів залишати його собі. Позаду на ньому була штанга з ковшем та копальна лопата із двома агресивними на вигляд зубцями. Цією штукою можна було копати траншеї. Спереду ківш був широким та високим, проте мілким. Більше нагадував лопать бульдозера. Це до 100 була універсальна машина. Вона могла робити практично все. Вона була абсолютно новенькою, пофарбованою у яскравий колір та повністю чистою. У неї був запах новенького канавокопача. Кабіна була достатньо широкою для трьох людей, проте сидіння було тільки одне. На ньому сидів Вествуд, бо саме так і мало бути. Там були всілякі важелі та педалі. Ченг стояла боком зліва від Вествуда, а Ричар Ветте боком з правої сторони. Двигун ревів. Цю машину спроєктували для важкої роботи і коротких поїздок туди-сюди між ямами та купами землі, але і для поїздок по дорозі вона також була пристосована. Вествуд розігнав її до 30 миль за годину, коли вони залишили площу. Не на початок закритої дороги, а просто на пшеничне поле. Вествуд трохи підняв передній ківш над землею, його нижній край при цьому виступав трохи вперед. Наче металеве підборіддя. Воно товкло пшеницю, наче тупою косою, і густі хмари золотистого диму та інших часточок почали здійматися в повітря, ніби від безперервного лінійного вибуху. Шматки стерні були розтовчені під їхніми колесами, а з боків борозни пшениця розкочувалася хвилями і билася об їхні вікна. У цілому земля була рівною, проте в тих місцях, де гума натрапляла на бруд, земля ставала нерівною та випуклою. Канаво Копач їхав уздовж поля, наче човен, погойдуючись на своїх шинах. Вони були ем'якими. А тому на кожному горбику застрягали та не могли поїхати далі Вествуд пістрибував на своєму сидінні то вниз, то вгору Ричард та Ченк звисали з боків, наче люди в метро, які спізнилися на свою електричку Металеве підборіддя також підстрибувало. Пил та дрібні часточки кружляли поруч із ними в повітрі 30 миль за годину Залишилось іще двадцять. Початкова школа. Але це все одно було кращим, ніж їхати закритим шляхом. Він міг бути замінований. Або, щонайменше, на ньому могли розкласти пастки-колючки. А ще дорога передбачала пряме наближення протягом 10 миль до правого кута. Звідки будь-який захисник при здоровому глузді точно почав би стріляти з автомата ПІТ-10 калібру? Їзда на машині по ґрунтовій дорозі нагадувала би підйом мотельними сходами по двоє. Ми можемо відстріляти вас, як білок. Краще таки мати певну свободу руху. А це означало, що їм потрібен був позашляховик. А це передбачало б якийсь таран. Ось для чого їм був потрібен передній ківш. А ще він був куленепробивним, а за розмірами не поступався матрацу з двоспального ліжка. Важка сталь, призначена для того, щоб тягати гострі камені. Зверху нього була ще вузька смужка світла, крізь яку вони могли щось бачити. Рівно стільки, скільки їм було потрібно. Принаймні, щоб бачити пшеницю. Поки що все йшло добре. План спрацьовував. За винятком лише однієї непередбачуваної обставини. Імовірніше, причиною тому став гуркіт та нерівна дорога. Проте ричаровий головний біль повертався. Більшу частину дороги до ферми не було видно через море пшениці, тож вони керувалися сонцем. Звісно, спосіб був неточним, але хоч щось. Перший візуальний контакт стався приблизно за чверть милі від того місця, куди вони прямували, і відбулося це саме вчасно. Будинок та шість прибудов. Огорожі та витоптана земля. Телефонні лінії на стовпах. Вихлопна труба у формі циліндра на дизельному генераторі. І сморіть свиней. Наче хімічна зброя. Вествуд зробив невеликий гак а тоді знову повернувся у своє попереднє положення, а потім зупинився буквально за двісті ярдів до ферми. Двигун заглух. Останні обривки пшениці попадали на землю. Тиша. Вони були тут самі. Ричар почував себе хижаком над ополонкою. А тоді з ополонки почали відстрілюватися. У них стріляли з трьох рушниць. Великих рушниць. Однакових. Це легко можна було розрізнити. Рівні, сильні звуки пострілів та тріск куль у повітрі. Натовські патрони до М16, якщо Ричар не помилявся. Жоден із них поки що не влучив. Це було логічно. Оманливий постріл. Відстань усього лишень у 200 ярдів. Абсолютно рівна місцевість, вони були вічнавіч віч одне проти одного. Ось тільки насправді ця місцевість була дуже навіть вигнутою, бо земля ж мала сферичну форму. Ось звідки і про рахунок. Вествуд запитав. Нам слід відступити? Ні, відповів Ричар. Він подумки рахував. Тоді сказав. Ми підійдемо ближче ще на 50 ярдів. Негайно. Натисніть на них. Вони вже повинні змінювати магазини. На 50 ярдів уперед. Ідіть. Вествуд підійшов ближче. Спокійними кроками. Досить повільно. У нього за спиною не було ніякої воєнної підготовки, це вже точно. Тоді знову відновилися випадкові постріли. Жоден з них не поцілив. Аж поки одному таки це не вдалося. Просто по центру переднього ковша. Невелике коливання корпусу. Удар кулі. Тоді запізніли звук, а потім дзвінке клац. Ричард сказав. Я вражений. Ченг запитала. Чим? Нарешті вони потрапили в мішень, заледве меншу від дверей у сараї. А це означає, що передній ківш і справді кула непробивний. Можемо рухатись далі. Вествуд перепитав. Просто зараз. Кращої миті, ніж зараз, не буде. Ченк попросила. Бережи себе, ричере. І ти себе, Ченк. Вони відчинили двері і вистрибнули назовні, одна з лівого боку, а інший – з правого.